ערות על יאור על פי יאור, וכל מזרע יאור יבש נידף ועיננו. ואנו הדייגים ואבלו כל משליכי ויאור חכה, ופורסי מכמורת על פני מים אומללו, ובושו עובדי פישתים סריקות ואורגים חורי. והיו שתותיה מדוכאים כל עושי סכר עגמי נפש. חכמי יועצי פרעה, עצה נבערה, איך <אח> תאמרו אל פרעה בין חכמים אני, בין מלכי קדם? הים איפה חכמך? ויגידו נא לך, וידעו מה יעץ אדוני צבאות על מצרים. נועלו שרי צועם, נשעו שרי נוף, הטחו <יתחו> את מצרים פינת שבטיה.